Eta gaur gira engira Atlantikoaren beste aldera, ege egan Atlantikoaren beste alde hori gure gana urbildu baita Argentinatik Ines Ola Zabal gurekin dugu, egunon. Egunon. Egunon, Argentinaga zira eta Euskara ongimenperatzen menperatzen iduritzen zait. Bai, baina no, hori zaiatzen naiz. Bai, gero ongi menperatzea, eh, kizu beti mailak badira, baina bai, Euskara ikasi zenuen orain dela zoma hiturte 2000 eta amekan. Bai. Zagatikin ez, Euskara ikasi zenuen zuk mm. Argentinara izan ki? Bueno, azteko nire familia Euskalduna da, ba, nire birramona Euskalduna zen. Eh, Amaz Azpiurterekin joan zen Argentinara bere izeba batekin, eta geratu zen, eta, bueno, hortik e, datorkit e, gogo hori, mm -hmm. eta, bueno, nik genuen ezagutu, nire birramona, baina amonak kontatzen zidan, e, bere historioa, eta horregatik, mm -hmm. e, aukeratu nuen, edo erabaki nuen, Euskara ikasi. Ezen, zure birramona ziren ezagutu, beren entzure Euskara bazikien? Ez, Itz batzuk bai, uh -huh. baina ez, ez ekin. Euskara etxean eta etzinuen hola, holako hagemanik Euskararekin, ez? Ez, ez. Eta Euskalegiarekin bai? Euskalegiarekin lotura beti bazen hor? Eh? Eh, familian ez, ni nahiz eh, lotura hori hartu nuena. Ah, doz. Bai. Zer, Argentina gai zanki nola etortzen da azkenean bea hori, dugugu hori ba eta que ni txikia nintenean, bueno, historia horiek e, entzutean amonak e, kontatzen zizkidan historia horiek e, entzuten nuenean, ba eta que Zerbite Pisten zitzaidan barruan eta bueno, eskola bukatuta gero, 18 urtereekin eh hasi nintzen e, euskara ikasten eh Ikusi nuen tandileko egunkarian e, Euskara klaseak ematen zirela eta izena eman nuen eta horrela, hasi nintzen. Bi urte pasatu nituen e, nire Euskaletxean ikasten, ango irakasle batekin, tandileko irakasle batekin. Eta gero 2002an azin nintzen ikasten e, programa batean, abek antolatzen duen programa batean. E, online ikasteko da. Eta, bueno, horrela izan da. Azkenean, e, familian, zure amonak, kondatzen zizkizun histori horiek, beste mundu hori ez, Euskal Herria zagutzen ez zinuen gune bitxibatzen zuretzat? Eta nola ikusten zinuen azkenean leku Bai, oso bitxia. Otz, oso, eta e, ba, ez, nola e, azaldu, baina berdina leku ezberdina zen, eta urruna. Euskalegia ezagutzeko edo e, sustraiak azkenean, hori e, baita, hori gibilean sustraiena e, ezagutzeko, ez zira behartu ikastea, joiten altzira euskalegira eta joan ikustera, baina hizkuntza behar izan duzu, nahi izan duzu ikasi. Bai, nik uste dut, e, izkuntzak e, beste gauza batzuk, Eh, erakusten dituela mm -hmm. eh, nik beti zaten dut eh, Euskara eh, ikasten hazin nintzenean eh, maite mindu nintzela Euskararekin eta hori ezin ez da eksplikatu eh, ez dakit oso berezia da eta e, izkuntzak erakusten du kultura osoa Bai, azkenean, hizkuntza ikasterakoan beste mundu bat ezagutu duzu. Bai, bai e, euskarak denetik eman dit. E, lagunak, e, maitasuna, e, denetik. Gero Argentinan izanki, egiadaan euskal diaspora bat ere badela, ez? Bai, bai, oso ondia. Ia, eun euskaletxe ditu, bai, uh -huh. Argentinan. Eta euskaletxe hoietan, beraz, egunerokoan zer pasatzen da, zuk ere hor e, leku bat bat e. Bai, ba, normalean euskaletxeak ba, badituzte aktivitatea unitz, eta hoien artean euskara klaseak mm -hmm. daude, eta, bueno, nik orain e, irakasten dut nire euskaletxean, eta bi alde ditut, eta, bueno... Et, eta nor dira euskara ikasten dutenak, azkenean? Ba, lotura hori sentitzen dutenak dira, ikasleak. Mm -hmm. Agian beretxean entzun zuten euskara bat edo abizena badute, baina etzekiten nondik, eta hori. Mm -hmm. Nola espikatzen, edo espikatzen albada, benen, nola espikatuko zenuke, azkenean gogo hori sustraien gana joaitea eta argbasuek mintzatzen zuten hizkuntza hori ikastea? Zalia da. Zalia da, ez dakit, e, barruan sentitzen duzu. E, ni nik uste dut Euskarak nortasuna eman didala. Eta hori ezin da saldu. E, ez dakit oso harreman berezia da. Uhum. Eta egunerokoan, meraz, Euskaraz okera biltzen duzu? Bai, bai, tandilen badaude Euskaldun batzuk, eta hori oso hona da, guretzat, e... ba, bai. Eta gero internetaren bidez, telefoniaren bai. bidez, ere, egunerokoan Euskal Herriko Euskaldunekin ere komunikatzen duzu, bai? Ez? Bai, nire asmoa da Euskaraz bizitzea. Argentinan? Bai, bai. Oartzen zira batzuk hemen ezutela lohtzen Euskaraz bizitzea ere egunero, Euskalegian? Bai, bai, bai badakit. Eta harritzekoa da. Bai. Hmm. Eta, bo, beraz, Argentinatik etorri zira Euskalegira lehen da, etorzen zarela? Ez, bigarrena. Bigarrena. E, 20.000 hauan egon nintzen, baina egualdean. beraz orain iparraldea ezagutzen ari naiz. Eta izugarria da. Oso polita. Oso ezberdina. Bai. Se nintzen duzu ezberdinta bat? Bai. Bai. Argentinatik beti ikusten da e egualdea. Ah, bai. Eta nire ustez iparraldeak badu berezitasun e, estakit. E, Nola esan. Bai, oso ezberdina da. Mm -hmm. Bai. Zer zentzutan, zertan uh, ikusten duzu desberdin tasuna. Ba, adibidez, eh, nola, nola nahazten diren eh, frantsesa eta Euskara. Hori egunero ikusten da, eta hor, hori berezia da. Ze, azken finean, beste aldean, gaztelania dago, eta hemen frantsesa eta hiru izkuntza horiek e, ezberdinak dira. Ta hemen asko nabaritzen da hori. Mm -hmm. e, nola nahazten diren e, izkuntzak. Eta ez duzu atxemaiten ere igualdean? Justuki espainiolaren influentzia ere esenditzen dela? Bai, baina nik badakit gazterania orduan ohituta mm -hmm. nago e, oitutanago e, e, itzoriek entzuteaz. Mm -hmm. Eta orduan... Bimiratamekan hasi zinen beraz Euskara ikasten, Argentinan, ne? Eh, Horaitarazi, zinez o, ola Argentinatik Euskal egira etogia. Euskara ba, familiarekin zen lotura hori, behezkuratu nahian ikasten hasi zena. Zaila izan da, zuretzat Euskara ikastea? Bo, azieran bai. E, oso ez berdina da. E, baina... Maite mindu nintzen eta maite mindzen zarenean ez dago oztoporik. Orduan e, ezforz hondia egin nuen eta egiten ari naiz e, Euskaraz bizitzeko edo bizi alizateko. E, Zaitasunak bai, badaude, baina nahi baduzu ez dago oztoporik. Eta Argentinan zuk egiten duzu uh, uneroko bizian? Arte irakaslea naiz. Arte irakaslea. Bai, eta ikastenaren naiz e ingeles irakaslea izateko. Ah, doz. Ah, bai. orduan ez duzu bakarrik eh, espainola eta euskara menperatzen inglesa besta bai. izkuntza batzu ere? Bai, Hizkuntzak e, gustatzen zaizki. Ah, bai. orduan da, ere atxeman duzu. <laughs> bai. Egestasun e, bat, ere hizkuntzak ikasteko badelarik. Hagian eez? bai. Berdin bueno. eta baduzu justuki integrari badak kiski solalik hizkuntza desberdina unit eh baduzu bat gustatzen zaizunak gehiago edo sentitzen duzuelako berezitasunak hizkuntza bakotzean hurbiltasunak konparatzen dituzu batzutan edo bai batzutan bai baina Euskara maite dut eta orduan ezin dut eh, konparatu Eh, ez berdinak dira, bueno, gaztelanean nire amaizkuntza da eta badu eh, sentimendu bat eh, eta berezia da niretzat amaizkuntza delako, baina Euskara eh, aukeratu dut eta mm -hmm. hori da diferentzia. Bai. Eta, bueno... Ez duz hori reiten guri plazer egiteko, egiteko ez? Ez, ez, ez, ez. Sentitzen dut, eh? Eta barotik mm -hmm. dator. Diasporak uh, ua aipatzen dituguek eh? ja da hemen euskalegitik uh, munduan diren euskaldun andana batz badira initz eta Eusskalegiaren parte azkenean ere kontsideratzen dira, uh, Diasporako kide izaitea... Zer da azkenean zuletzat uh, ber lotura duzu euskaldun bat bezala hemen bizidena ala desberdina da nola senitzen da azkenean diasporako kide izaitea? Ba ez dakit e, nik uste dut mos, mot, mota batzuk e, daudela eta batzuek e, nahi dute euskara ikasi, beste batzuek ba beste batzuei gastronomia interesatzen zaie eta orduan e, ezin duzu e, dena poltsa batean sartu. Mm -hmm. e, ez daki ideia ulertzen den baina bai e, esan daiteke diaspora oso garrantzitsua dela, Baina hori ere, desberdina da. Uhum. Bakotxak, azkenean diasporako kide bakotxak, desberdinki bizitzen bai. du ez Euskaldun bai. izaitaren. Batzuek Euskara zu bezala eta beste batzuek. Ba, hemengo janariari edo Euskaldun izaitea e, izenan atxikitzenutea, dibidez, Euskaldun jatorria ukaitearena. Bai. Bai. Eben un txaztakit, inesola zabal, Argentinatik Euskal Herira etorria eta etan, haiduzu mezu bat pasarazi, Euskal irratiak entzuleak hor diran, eba duzu zerbait erran, eta berdin diasporako aire, ere, iduriz entzuten bai zutete ere, estriminiaren bidez, internetaren bidez. Bueno, hemen eh, aukera dute, eh, Euskara ikasteko aukera dute, bera, eh, nik esango nuke E, aukera hori aprobetxatu behar dela. Eta Euskalduna ez bazara e, Euskaldun izatu ez dakit nola ezaten den baina hori izango da nire mezua uh -huh. Aprovechatu. Zuek hemen e, zarete eta hori aprobetsatu behar da. Zuek bai e, baduzue aukera hori Inesola Zabal, milezker, eh... ustalitze arte urbildu izana, eh, alere <laughs> argentinatik esprex elkar izketa honentzat. Milezker eta izan, ungi, ungi xegi? Berdin. Berdin.